Целесообразни среди Лекция от учителя Държана на 13 ноември 1927 година София Само светлият път на мъдростта Води към истината Размишление Чете се темата Произход на такачеството Сегашните хора гледат на такачеството, като на занаят. Наред с него се говори и за родарството, пак като занаят. Обаче, ние се интересуваме за техния происход. Кой човек или народ е започнал пръв да копае роди? Това са въпроси, от които се интересуват естествениците, хората на положителните науки. Религиозните и духовни хора говорят за хармоничен живот, който се обославя от благоприятни външни и вътрешни условия. За да живее хармонично, да бъде здрав, първо, човек трябва да бъде господар на външните условия. За това е нужна разумност. Кога две същества живеят разумно? Когато пътят им, Образува успоредни линии. Първоначално те се движат по прави линии. Фигура първа. Две успоредни линии. След известно време изменят движението си. Едното същество се извива наляво, другото надясно и образуват една форма. Кръг. Фигура първа, която напомня формата на Земята. Едното същество създало едната половина на земята, а другото – втората половина. Тази форма може да се уподоби и на плод – ябълка, орех, лешник и други. Защо орехът и лешникът имат твърди чурупки? За да издържат на външните неблагоприятни условия. Следователно, когато казваме, че някой е твърд по характер, разбираме, че той е живял при неблагоприятни външни условия. Тези условия правят човека твърд, упорит. Ако вътрешните условия са неблагоприятни, той става жесток. Формата, която двете същества образуват, може да бъде стомна. Колкото по-красива е стомната, толкова по-голямо внимание обръща на миновачите. Ако отивате за вода с нея, децата ще вървят след вас, ще искат да знаят какво има в стомната. Те ще я замерват с камъни, докато се пукне и водата изтече. Видят ли водата, ще бъдат доволни, че са научили нещо. Те са научили нещо но вие сте изгубили стомната си. Как можете да се справите с децата, че и те да се задоволят и стомната ви да остане здрава? Ще им дадете по няколко ореха. Като видят орехите, децата ще забравят стомната. Също времено, вие ще се запознаете с тях и те няма повече да замерват стомната ви с камъни. Следователно, когато обществото отвън ви преследва или когато външните условия са неблагоприятни за вас, подхвърлете им нещо, орехи, пари, с което да ги залъжите, да се занимават, да не ви беспокоят. Като говорим за мъчнотиите и изпитанията, за страданията и болестите, ни имаме предвид разумните мъчнотии, които ползват човека, а не онези, които нищо не допринасят. За пример, Толстой казва, че след всяко боледуване придобивал известно прозрение. Той гледа на страданията, на мъчнотиите и на болестите, като на посвещение. Някой си вчупил кръка и страда. Ако нищо не придобие от това страдание, напразно тих чупил кръка си. Но ако чрез поледуването той се запознае с лекаре, с цялото му семейство и създаде от тях добри приятели, страданието му се оправдава. Човек страда и не се ползва от страданията си до тогава, докато гледа на физическия свят, като на някакъв Отделен, случайно създаден свят, без никаква разумност. Какво се каза на Моисея, когато отиде на Синайската гора да получи законите? Той чу Божия глас, който му говорише да направи всичко така, както видял горе. Значи, над физическият свят има друг, по-висок, който се управлява, от разумността. Същата разумност работи и във физическия свят по същите закони и принципи. Който разбира този закон, той лесно се справя с мъчнотиите и страданията и различава целесообразните от ненужните. Нека всеки от вас да се постави за задача да различава разумните от ненужните страдания. Представете си, че е дошъл някой виден музикант или философ и поняма ни на пари не можете да си купите билет. Трябва ли да страдате за това? Разумно ли е вашето страдание? Ако не можете сам да отидете, ще помолите някой, който е присъствал на концерта или на сказката, да ви разкаже нещо. Ще възразите, че обичате сами да пиете вода от извора, а не други да ви носят от него вода. Кой е истинският извор, който извира от земята или който слиза от небето? Задачата на всеки човек е да различава страданията, дали са целесообразни или не, дали идат за изпитание или са ненужни. Като се отговорите правилно, ще потърсите начин да се справите разумно с тях. Понякога е за предпочитани да се откажете от някакво благо, отколкото да го получите. Днес много хора живеят на Земята като във Велик Божествен университет, но не всички са записани за редовни ученици. На Земята има много университети, създадени по подобие на Божествения. Като влезе в един от тези университети, човек вижда разликата, която съществува между тях и Божествения. Вън от Божественият университет всички останали са само подготвителни институти за истинският вечен университет. Както четирите годишни времена се различават едно от друго, така се различават времените университети от вечния. Така и хората се различават едни от други, според времето, когато са раждани. Онзи, който е роден зимно време, се различава от този, който е роден през пролета. Достатъчно е да погледнете лицето на човек, Роден през зимата, за да познаете какво е било времето, имало ли е сняг или не. Ако някой е роден през пролетта, лятото или есента, на лицето му се чете всичко. Какво е било времето, имало ли изобилие или не, всичко е написано на човека. Той е книга, в която може да се чете всичко с най-големи подробности. Който може да чете, той познава мислите и чувствата на човека, разбира неговия вътрешен живот. Колкото по-дълго време се задържат образите на мислите и чувствата върху човешкото лице, толкова по-здрав е той. Мислите и чувствата са нишките, с които човек тъче платното на своя живот. Работете съзнателно за да влезете в Божественият университет. Правете опити да преодолявате мъчнотиите и неразположенията си. Ако сте неразположени и не можете да учите, кажете си няколко пъти тихо думите. Живот, светлина и любов. След това кажете, аз се движа в живота. Аз живея в светлината. А живея в любовта. Като повторите няколко пъти тези мисли, ще видите какво действие ще окажат върху вас. Животът изнася много неща пред човека, но когато той речете да ги вземе, те веднага се скриват. В такова положение се намирате при срещата си с някой адепт. Вие се оплаквате от сиромашията си и той ви дава пълна кисия със златни монети. Турете кисията в джоба си, но след известно време джобът ви се изпразва. Къде отидоха парите, не знаете. Вие се намирате в положението на човек, на когото стомната е пукната. Той не знае това, отива на чешмата, пълни стомната, но водата се излива. Кой е виновен? Който е направил стомната? Кой е по-разумен? Който налива водата или който носи пукнатата стомна? Като изучавате окултните науки, трябва да се ползвате от техните методи, за да решавате задачите си правилно. Всяка мъчнотия е задача, което трябва да се реши правилно. Първо, трябва да знаете от какъв характер е тя, външен или вътрешен, за да употребите съответния метод. Не можете ли да приложите към мъчнотията някакъв метод, вместо да се ползвате от нея, тя ви създава нови неприятности. Един кон бил вързан за един подвижен дарак така, че като прави кръгове около дарака, последният се движал и раздрънквал вълната. За да обикаля дарака доброволно, на известно разстояние пред него турили сено, който да привлича коня. По цели часове конят гонял сеното, но не могъл да го стигне. Обаче даракът се движал и вършил работа. Както конят обикаля около дарака да гони сеното, същото правят и хората. В живота на всеки човек има по един дарак и пред него куп сено, което той гони да стигне. Не е лошо, че човек гони сеното, но трябва да знае на каква основа е застанал. Основата, на която съвременните хора стоят, трябва да бъде неподвижна човек трябва да мини от подвижната към неподвижната основа на живота, т.е. от условията на временния живот към вечният живот. След като обикалял цял ден дарака, най-после конят получава малко сено. Следователно и човек, след като работил десетки години в света, при подвижна основа, Накрая ще му даде малко почивка. Ако някой учен, писател или поет работил цял живот за отечеството си и в край на краищата критиците го нападат от всички страни, той се обесърчава, не иска вече да живее. Защо трябва да се обесърчава? Ако пък не може да понесе критиката и се обесърчи... Нека се постави за задача да изучава обесърчанието, условията, при които се появява и така нататък. Поне ще го разреши научно. Радвайте се, когато обесърчението дойде при вас. То ви дава възможност, като научен човек, да го изследвате, да придобиете нови знания. Застанете положението на научен човек, Изследвайте живота във всяка негова стъпка, в най-малките му прояви. Изследвайте светлината стъпка по стъпка, в най-слабите и прояви. Изследвайте любовта стъпка по стъпка, в красивите и прояви. Нека всеки от вас се постави за задача цял месец да изследва мъчнотиите, страданията, обесърченията си, и да се произнесе целесообразни ли са или не, при какви условия се явяват, благоприятни или неблагоприятни, външни или вътрешни. Колкото по-искрен е ученикът в изследванията си, толкова повече знания ще придобие. Нека всеки си отбелязва в тетрадка, като в дневник, резултата на своите научни изследвания. Работете съзнателно върху себе си, да придобиете повече живот, повече светлина и повече любов. Живот, светлина и любов са целесообразни среди, при които човек расте, цъвти и зрее. Само светлият път на мъдростта води към истината.